și în cer și pe pământ, el tata, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă aducem iubiți ascultători programul i166. Inițiala I, din fața numărului curent al programului indică numele cărții Noului Testament în care ne aflăm cu meditațiile noastre, respectiv suntem în Evanghelia după Ioan la capitolul 13, din care astăzi ne vom începe meditațiile cu ocazia versetului 34, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc o scurtă întâmplare, cu o bogată învățătură însă. subtitrul Pilda cearea, am citit că un preot mai tânăr, cam modern, fu chemat la capătul unui bolnav care și el era foarte tânăr. El avusese o viață ușuratică. Cum ai ajuns în halul acesta, tinere?" îl întrebă preotul. Să fiu sincer, părinte, și dumneata porțovină pentru starea mea," răspunse tânărul. Cum se poate?" răspunse preotul indignat. Oare n-ai auzit predicile mele la biserică? Spuneam în ele numai lucruri bune." Da, părinte, așa e, în predice ai spus, dar în fapte nu. Părinte și dumneata ai mers la petreceri, la cârciumă, iar eu ți-am urmat exemplu Căzând din ce în ce mai jos în păcat. Atunci, înțelese preotul cât de adevărat erau cuvintele postului Pavel care spune: Feriți-vă de orice înfățișare a răului, scrise în 1 Tesalonicen, capitolul 5, cu versetul 22. Am în comunitatea mea o creștină pe care greu am putut să o fac să înțeleagă că locurile acestea de petreceri sunt atât de periculoase sufletului și, în aceeași măsură, și vieții sociale și a trupului, pentru că în povestea dumneai ei, în satul din care a venit, cele mai mari petreceri le trăgea împreună cu preotul și cu celelalte somități ale satului și cu alte cuvinte se uita mirată la mine ce rău ar fi în aceasta dacă însă și părintele era acela care zăbovea în casa mea până la două-trei dimineața. Vai, groaznică judecată, va aștepta pe toți aceia care predică un lucru la biserică dar trăiesc cu totul altfel în viața lor particulară. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Isus pe care ni l-ai lăsat exemplu și model de viață, nu numai exemplu la care să ne uităm, ci și putere care să împlinească în noi toate acestea în măsura în care îi dăm voie. Te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care înainte, ne stă înainte, convingându-ne că nu există altă viață decât aceea care ne-a adusă Domnul Hristos, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Lui și acolo unde El n-ar merge, nici noi să nu ne ducem. Să facem lucrul acesta pentru slavata, Ta, binecuvântarea noastră și a semenilor noștri de acum și în toată veșnicia. Amin. Nu pot să păstrez în tine două stări, două stări. Fățar nici nu-și pot ține Capul sus când domnul vine Cei fățarnici nu-și pot ține capul sus când Domnul vine peste zări. Toți aceia care în cadrul bisericii sau adunerii creștine în care se află propagă și vorbesc despre Hristos, despre ferirea de păcatele lumii și despre străirea în sfințenie, dar după ce au plecat se amestecă la un loc cu lumea și nimeni din jur nu poate să spună că sunt creștini. Toți aceștia fac parte din categoria fățarnicilor care în duminica sau la sărbători iau înfățișarea de sfânt, dar în toată săptămâna trăiesc altă înfățișare. Acestea sunt oamenii cu două fețe și toți aceștia nu pot ține capul sus când Domnul vine peste zări să-i răpească pe toți ai săi care sunt în întregime ai Lui. De fapt, aceia care trăiesc două stări, aceia nu sunt în realitate decât o singură stare. Ei sunt lumești. Vor numai să mintă pe oamenii de lângă ei, pe creștini, pe preot sau, dacă este preo, vrea să-și mintă comunitatea că el ar fi sfânt. În realitate însă, ceea ce este în viața de toate zilele, aceea este. Am mai spus eu cu mult timp în urmă că odată stăpânul unei ferme a plecat de acasă împreună cu soția și cu toți, animalele au rămas singure și s-au gândit să aibă și ele o chermeză. S-au pregătit repede, au aranjat tot, au pus o masă mare și au venit tot felul de animale acolo printre care și domnia sa, scroafa. Toți gătiți frumos după ce au servit masa, s-au încins la dans, așa cum este obiceiul. Acum doamna scroafa, când a văzut că toată lumea este prinsă de plăcerea dansului și că era o atmosferă plăcută, S-a strecurat pe neobservate la ușa din spatea bucătăriei, a crăpat-o și a întrebat bucătarii, nu vă supărați ceva alături, nu v-au rămas pe acolo vreo găleată cu spărături de vase? Vedeți, iubiți ascultători, noi putem să pozăm într-o anumită zi din săptămână la biserică sau la adunare că suntem mari creștini, dar de îndată ce scăpăm de sub atenția credincioșilor din adunare, și ne aflăm în mediul nostru, trecem unde ne este mediul. Cei cărora le place păcatul se duc și se bălăcesc mai departe în păcat. Cei care însă prin natura lor sunt sfinți și curați, oriunde s-ar afla că se află în atenția cuiva sau nu, își vor trăi mediul, pentru că mediul lor este sfințenie și curățenie. După aceasta poți cunoaște cu adevărat un creștin, nu care își zice, ci care este pentru că fiecare trăiește în mediul pentru care este făcut. Păcătosul, care nu s-a întors la Dumnezeu cu adevărat, ci a făcut numai o înscenare de întoarcere la Dumnezeu, va trăi mai departe în mediul lui care este păcatul. Credinciosul adevărat, care s-a lepădat de firea lui păcătoasă, care trăiește acum în Hristos, în firea Sfințeniei, acela va căuta întotdeauna mediile curate în care sufletul său se simte bine pentru că sufletul său este sfânt. Negreșit, orice credincios cade de multe ori în mocir la păcatului, dar deosebirea între un credincios care a căzut incidental în mocir la păcatului și un necredincios al cărui mediu de viață este păcatul însuși, e mare, ca deosebirea dintre o oaie și un porc. O oaie și un porc pot merge alături și atât unul cât și celălalt întâlnesc băltoacă cu noroi pe drum. În timp însă ce oaia, scăpând piciorul în noroi, fuge de acolo și se scutură până când nu mai poate, porcul, când a dat cu nasul de noroi, se duce și se tăvălește tot pentru că ăsta e mediul lui. Sunt credincioși care din neatenție sau dintr-o viață ușuratică, cad în noroi. Dar să-i cunoști că ei sunt credincioși prin faptul că nu rămân acolo, ci se duc, și plâng păcatul înaintea Domnului, îl mărturisesc și înaintea fraților și surorilor și se scutură cât poate și se ferește apoi de păcat. Aceasta este marea deosebire între un credincios care se murdărește și un necredincios care se bălăcește. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de textul lecției noastre de astăzi, am făgăduit la început, Că vom citi versetul 34 din Evanghelia după An, capitolul 13, urmat de explicațiile care l-acompaniază. Iată versetul. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Isus după ce Iuda a ieșit afară în noapte. De ce spune Domnul Isus că iubirea este o poruncă nouă? Nu era ea dată și în vechiul legământ? Nu a spus Dumnezeu poporului său Israel în Deuteronom, Ascultă Israele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți? Și chiar un poet grec, Sofocle, a spus, Sunt pe lume nu ca să urăsc, ci ca să iubesc. Ce este deci nou și deosebit în porunca de iubire dată de Domnul Isus ucenicilor săi? Noutatea însă este arătată limpede în partea a doua a versetului în care spune Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Da, cum a iubit el, n-a iubit nimeni niciodată. Cum ne-a iubit Domnul Isus? Dându-se morții pentru noi. Fac o mică paranteză, am mai amintit, amintesc și de data aceasta și probabil am să mai amintesc pentru că mi se pare foarte important pentru noi. N-am avut curajul să spun soției mele niciodată te iubesc. Chiar în ziua de astăzi se împlinesc 29 de ani de când Dumnezeu m-a binecuvântat cu soția aceasta minunată, de când suntem împreună, dar n-am avut curaj niciodată să-i spun te iubesc. Pentru că m-am gândit mereu exact la acest aspect. Domnul Isus care ne-a iubit ne-a arătat ce înseamnă. Dragoste înseamnă jertă. Eu de multe ori m-am necăjit pe soția mea și aceea nu putea să însemne deloc dragoste, de aceea mi s-a părut a fi fățarnic să-i spun te iubesc. I-am spus întotdeauna că mi-este dragă, i-am arătat foarte multe din calitățile pe care Dumnezeu i le-a dat, ne-am bucurat împreună și am avut o viață fericită, slăvit să fie Dumnezeu și să dea Domnul multora o astfel de viață fericită, dar n-am avut curaj niciodată să-i spun te iubesc, pentru că iubirea adevărată are ca măsură pe Domnul Isus Domnul Isus nu s-a necăjit pe biserică, Domnul Isus nu s-a supărat, cum am supărat eu de multe ori, de aceea să fie atenți toți acei care fac mari declarații de iubire, iar voi, fetelor, când auziți pe băieți declarându-vă că vă iubește, fiți foarte atente și prudente cu foarte multe rețineri față de aceste declarații. Revenind la textul nostru, o să vedem că în vechiul legământ porunca iubirii era iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, adică pe tine să te păzești. În nou legământ însă trebuie să iubești dăruindu-te. Iată marea deosebire. În timp ce în vechiul testament trebuia să te păzești, să te prezervezi pe tine, în nou legământ trebuie să iubești dăruindu-te, jertfindu-te, nemai ținând la nimic din mofturile tale, nemai ținând la nimic din tine, ci așa cum Domnul Isus s-a dăruit și s-a consumat pe altarul Golgotei, așa trebuie să te consumi și tu, dacă spui că e adevărat că l-ai pe Domnul Isus pentru cel de lângă tine. Legământul vechi avea la temelie conservarea, păstrarea vieții. Legământul nou are la temelie jertfa, dăruirea vieții. Domnul Iisus și-a jertfit viața pentru noi ca să ne ridice din păcat. Privind la crucea de pe Golgota, învățăm ce este iubirea. Până la această înălțime suntem chemați și noi. Trebuie să ne luăm în viață modelul care ne-a fost pus înainte. Să ne jertfim deci în dragostea pentru semenii noștri, arătându-le adevărul Evangheliei și făcându-le bine după puterile noastre. Porunca aceasta nu este cu neputință de împlinit, dar numai pentru cei născuți din nou care au firea, natura Domnului Isus. Cu această fire se pot împlini toate poruncile în noului legământ. Domnul are toată puterea în cer și pe pământ și El ne va da harul și puterea de care avem nevoie pentru împlinirea poruncilor Lui. Numai să fim gata să le împlinim. Așa stau lucrurile și cu porunca iubirii. Prilejul sunt la fiecare pas iar puterea Mântuitorului nostru ne stă la îndemână. El nu ne cere nimic înainte ca să ne dea ceea ce ne trebuie pentru împlinire. Cu privire la aceasta am mai amintit, nu foarte de mult în lecțiune din urmă, că Domnul este Cel care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Când El dă porunca aceasta să ne iubim cum ne-a iubit El, porunca Lui poartă în sine coeficientul de putere de execuție în viețile noastre. Problema se pune din partea noastră. Dacă noi îi dăm libertate de plină, ca el să-și rostească porunca în noi și el să o și împlinească. Numai atât împlinește el în viața noastră cât îi permitem. Din nefericire, cum aminteam mai devreme, din nebăgare de seamă sau din neveghere, noi scăpăm piciorul în băltoaca păcatului, adică nu ne dăm seama și nu îi permitem lui să-și desfășoare puterea sa de plină, dar pentru că avem firea nouă a Domnului Iisus, ne scuturăm îndată, venim înaintea lui plin de amărățiune și plin de că am întristat pe el, el este gata să ne curățească din nou și să pornim mai departe pe drum. De îndată ce îi dăm din nou voie, el își desfăsoară puterea sa în noi și ajungem să iubim treptat, treptat, tot mai mult ca el. Poruncile noului legământ sunt cu totul deosebite de cele ale vechiului legământ, după cum s-a arătat. Ele nu sunt poruncile legii ci ale Harului pe care El însuși ne împlinește în noi în măsura în care îi dăm voie. Legea spune, fă și vei fi mântuit, fă cu tare lucru și vei fi mântuit. Harul spune, primește ceea ce a fost făcut și vei fi mântuit, căci Eu însu îmi împlinesc în tine dacă îmi dai voie. Poruncile Harului sunt mai întâi făgăduințe. Întâi îți dă Dumnezeu și apoi îți cere. Cum să alerge cel fără picioare? Cel născut din nou prin credința în jertfa Domnului Isus are toate facultățile pentru împlinirea cerințelor vieții dumnezești pentru trăirea legii lui Hristos. Numai inima nouă poate iubi cu iubirea lui Hristos. Zice Teodoret al Cirului, legea lui Hristos este legea dragostei. Dragostea care vine din Hristos, spune Sfântul Ioan Gurădeaur, este mama tuturor bunirilor și ea este aceea care poate să unească pe credincioși ca mădularea aceluiași trup, sfărămând lanțurile urii și ale mâniei. În epistola sa către romani, sfântul Ignatie al Antiohiei, în timp ce îl duceau la Roma spre a fi dat fiarelor din circ, scria fraților, Mă tem de dragostea voastră că mi-ar putea dăuna. Voi o desigur, vă e ușor să faceți ce vreți, dar mie mi-e greu să ajung la Dumnezeu dacă nu mă menajați. Scriu tuturor bisericilor și le pun pe inimă că mor de bunăvoie pentru Dumnezeu. Dacă nu mă împiedicați, așa că vă strig: nu mi arătați o bunăvoință prematură, lăsați-mă să fiu mâncarea fiarelor sălbatice, prin care să ajung la Dumnezeu. Sunt greul lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor sălbatice ca să fiu găsit ca pâinea curată a lui Cristos. Vedeți, Sfântul Ignatie a înțeles dragostea lui Cristos. Dragostea noului legământ care se arată prin jeptă și care se face una cu toți adevărații creștini. Dacă viața Domnului Iisus ne umple ființa noastră, atunci dragostea noastră este rodul acestei vieți. Iubim ca el. Dragostea este conținutul vieții creștine al vieții celei noi. Dragostea în viața ucenicului lui Hristos este ca apa izvorului, mereu, mereu mai nouă. Cu cât se dăruiește, cu atât este mai proaspătă. Da, porunca iubirii rămâne nouă în vecii vecilor, căci iubirea, ca și Dumnezeu, nu se schimbă. De iubire au nevoie toate ființele, și făcătorul, și făpturile lui. Cum v-am iubit eu, spune Domnul Isus, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Pot să iubesc ca Domnul Isus, numai dacă El... Se află pe tronul inimii mele. El mă stăpânește și îmi dă totul pentru ca viața lui să se arate în mine. El este iubirea care mi-a aprins altarul și din focul acesta pot aprinde și pe alții. O, iubire, nu eu te apăr, ci tu mă aperi mereu și mereu. Chiar dacă te alung, tu mă cauți iar și iar. Nu eu te chem, ci tu vii spre mine pe mii și mii de căi. Eu nu știam despre tine, dar tu mă cunoșteai pe când încă nu eram și vegeai asupra mea. Fii binecuvântată iubire, Iisuse Hristoase! Din mâna ta nu mă poate smulge nimeni. Te laud, mă închin și te binecuvintez acum și în vecii vecilor. Amen. Revenind înapoi, la textul lecțiunii noastre de astăzi, vom citi împreună, iubiți ascultători, versetul 35 din Ioan capitolul 13, unde Domnul Iisus continuă în felul următor. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Printr-o singură înșelare a bunei credințe a cuiva, poți fi pricină de potignire pentru toată viața. Lumea ne cunoaște că suntem ai Domnului Iisus pentru că ne iubim, dar dacă ea nu vede dragostea între noi, unde mai poate fi atunci prilejul lor de a-L vede pe Domnul Iisus? Se fac astăzi temple mari, se construiesc clădiri imense, se fac campanii de evangelizare, se caută tot felul de metode, se cheltuiesc sume de bani enorme pentru a vesti Evanghelia și până la un anumit punct, n-am spune că ar fi rău, ideea în sine, Gândul în sine de a răspundi Evanghelia este bun și sănătos. Dar problema se pune așa. Ce facem noi în direcția despre care Domnul Iisus ne-a vorbit ca singurul mijloc prin care lumea să cunoască faptul că suntem ucenici a Lui? Se vede între noi în timpul acesta, când facem eforturi susținute pentru vestirea Evangheliei, se vede între noi dragostea așa cum o arată El? Iată o întrebare care ar trebui să frământe pe toți aceia, care fac campanii mari de evangelizări, care fac programe și soluții, dar neglijează aproape total dragostea frățească, dragostea care se arată prin fapte că în timp ce cheltuim sume enorme de bani pentru campanii de evangelizare, lăsăm să moară de foame mulți din cei care sunt copiii lui Dumnezeu, neglijându-le totalmente nevoile lor sau parțial. Domnul Iisus dă ca metodă de evangelizare aici eficientă și trebuie să știm că numai El ne spune adevărul, dragostea dintre noi. Se povestește despre un beduin care călătorea odată prin pustiu călărând pe o camilă. Un om l-a oprit spunându-i, Te rog frumos, fă un loc în spatele camilei, deoarece am de făcut un drum lung. Stăpânul lui camilei i-a fost milă și i-a plinit rugămintea. Străinul s-a suit în spatele lui. Deodată cu o mișcare dibace, străinul a zvârlit pe stăpân de pe Cămire și a îndemnat cămila să fugă. Stăpânul cămile a strigat după el. Nu îmi pare rău că mi-ai furat animalul. Mai am multe cămile. Sunt trist însă când felul acesta ai făcut să fie mai greu pentru oricine în viitor să ajute un om pe care îl întâlnește pe drum. Frații mei, voi toți care spuneți că sunteți urmașii Domnului Isus, dacă nu ne iubim unii pe alții." Cum mai putem să spunem lumii să vină la dragostea lui Dumnezeu ca să afle mântuirea? Adevărații mântuiți sunt fiii dragostei, prin dragoste dovedesc că sunt mântuiți. Dragostea dintre ei este carnetul de legitimație prin care dovedesc lumii cine sunt. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, spune Domnul Iisus, dacă aveți dragoste unii pentru alții. În ziarul scânteia din 24 martie 1978 a fost publicat un mic articol intitulat Identificare fără greș, în care se spunea. Constatând că și-a pierdut hârtirile de identificare în ajunul recentului scurtin din Franța, pictorul Claudiu a găsit totuși în mijloc ingenios de a-și îndeplini datoria civică. El s-a prezentat la biroul de vot cu un catalog al ultimei sale expoziții și pentru a înlătura orice urmă de îndoială a executat pe loc trei desene pe care le-a oferit membrilor Comisiei electorale. Comisia a fost pe deplin satisfăcută și a permis să voteze. Zice Sfântul Ioan Gure de Aur, multe sunt în adevăr cele care caracterizează creștinul, dar mai mult decât toate este dragostea. În cartea sa Apologeticum, Tertulian scria, Păgânii ziceau despre creștini, vezi -i cum se iubesc unii pe alții și cât sunt de pregătiți să moară unul pentru altul. Dragostea este împărăția în care este strămutat cel care prin credință și pocăință a primit pe Domnul Isus ca mântuitor. Dragostea este substanța veșniciei. Cine a primit cu adevărat această substanță, substanțiază, adică preface, prelucrează totul cu ea. Cu ea merge, cu ea vine, cu ea vorbește, cu ea tace, cu ea cântă, cu ea scrie, cu ea, cu lu dragostea lucrează, cu dragostea se odihnește, cu dragostea se duce în mijlocul mulțimii și cu dragostea trăiește în singurătate. Tot ce se naște din substanța dragostei este dragoste și substanțiază naște dragoste. Porunca Domnului Isus este să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit el. Cine a ajuns la dragoste are tot ce-i trebuie. Fără dragoste nu are nimic. În toate țările cei râvnitori după dreptate sunt trești că sunt atâtea legi și atâtea ordine că nu le mai dai de căpătăi. Totuși, cu toată mulțimea de legi și de ordine, nu este niciuna care să ceară cetățenilor să se iubească unii pe alții. O administrație serioasă poate să aducă pe cetățeni la respectul legilor, dar nici cel mai înalt stăpânitor nu poate porunci asupra cugetului oamenilor. Numai Domnul Isus, împăratul cerului, poate acest lucru. El a adus o nouă împărăție a păcii și a bucuriei și tot el dă o poruncă nouă care pătrunde în adâncul sufletului și aceasta este iubirea. El însuși este iubire și din bogăția iubirii lui putem să luăm și noi ca să ne iubim unii pe alții. Singura cale, dar sigură, ca să ajungem la această iubire este iubirea Domnului Isus să ne umple inima așa fel încât să nu cunoaștem altceva mai bun decât să-L iubim pe El și prin El pe frați. În măsura în care îl iubim pe El, ne iubim și noi între noi. Fără iubirea către cap nu este iubire între mădularele trupului. Iubirea este semnul după care și Domnul își cunoaște ucenicii, iar lumea îi deosebește. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți să-L avem pe El, stăpân al vieții noastre și prin El să ne iubim și noi unii pe alții. Cu aceasta ducem la cunoștință încherea programului I166, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I166 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, pentru că tot am vorbit despre dragoste, doresc să dau citire în încheiere la câteva citate ale Sfinților Părinți în care vorbesc despre dragoste și însemnătatea ei. Sfântul Ciprian spune, dragostea este scut al credinței, fortăreață a nădejdii, chezășie a mântuirii, medicină contra păcatului, coroană a păcii, slujbă adevărată pentru Dumnezeu. Necesară pentru cei slabi, ea onorează pe cei puternici, prin ea își păstrează credinciosul, harul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gura de Aur spune că dragostea este un dar cu mult mai însemnat și mai strălucitor decât anvia morții. Sfântul Teodor spune că dragostea este lucrul cel mai cuprinzător și mai înalt dintre toate bunurile pomenite în Sfânta Scriptură. Haideți acum să l ascultăm pe fericitul Augustin în lucrarea sa.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 Amin. Toate darurile de-aș să se vorbesc, că chiar să mun, Și averia să-i spre vrea, fără dragoste nimic nu se. Urmăriți-le, aveți dragostea, fără ea dragostea, Toate pier în veci rămâne ea, Urmăriți aveți dragostea.